12. mese Vacsora a polgármesternél Beesteledett, mire a városhoz értek. A város fényben úszott. Minden utca, minden ház ki volt világítva. A város ott állt a kövér polgármester, körülötte sok-sok ember. Mikor a teherautó odaért és megállt, az emberek elkiáltották magukat. királyfi! Élj a királyfi, élj a királylány! Én a királyfi, a királylány! Éltünk a a királylány! A, a, királylány! A, a királylány! És már hát is ültették őket egy nagy nyitott személyautóba. Az vitte a társaságot a polgármesterházához. Csúpa lámpa, csupa virág volt a város. Megkerültek a királygyerekek, kiabálták a városi emberek. A királypalota nem ebben a városban volt, hanem messze onnan a fővárosban. – Ma éjszaka itt alusztok nálam! – mondta a gyerekeknek a polgármester. – Holnap pedig repülőgépen viszlek benneteket haza az apukátokhoz. – Jaj, hogy fog örülni nektek a király meg a királyné, az apukátok meg az anyukátok? Kicsurka és Mafuere erre nem szólt semmit. – Mit kértek vacsorára? – kérdezte tőlük a polgármester, mikor nagy ünnepélyesen bevezette őket a házába. – Teljes kávét, zsíros kenyeret, mákos tésztát, meg fagyit! mondta kicsurka. De most nem a mákos tésztát keverte bele a teljes kávéba, hanem a fagyt. Smafú pedig a mákos tésztát rakta fel a zsíros kenyérre, Így vacsoráztak. – Így szokás a királyi palotában – súgta a polgármester a feleségének. Ezen túl mi is így együnk! Azzal fogta a mákos tésztát, és ő is felrakta a zsíros kenyérre. Jaj, de finom! mondta a polgármester, és nagy harapásokkal falta a mákos tésztás zsíros kenyeret. Isten jó! sóhajtott a felesége. Látszik, hogy királyi palutában nevelkedtek a gyerekek. Ti aztán tudjátok, hogy mi a jó? Ihm! felelte kicsurka. Vacsoró után beszélgetni kezdtek. – Hogyan tévedtetek el az erdőben, gyerekek? – kérdezte a polgármester. Smafu gondolt egy nagyot, és azt felelte. – Macskó királyt kerestük, de nem találtuk. – Macskó királyt? – ütődött meg a polgármester. – Hát ti hallottátok macskó király hírét? – Persze, hogy hallottuk – felelte Smafu. – Édesapánk a király sokat mesélt róla. Azt is mondta, hogy nagyon szeretne vele megismerkedni, ezért jöttünk el a palotából az erdőbe. Meg akartuk keresni macskó királyt és meghívni mi hozzánk. És nem találtátok meg a Mackó királyt? kérdezte a polgármester. Sajnos nem, feleltes Mafu. Nem tudod véletlenül hova lett? Nem tudom, mondta a polgármester. Én sose találkoztam vele. Ebben a pillanatban Buksi, az égszínkék kutya, felugrott a terített asztalra, onnan pedig egyenesen a polgármester nyakába, és fogak közé kapta a polgármesterbe a fülét. Jaj, jaj, jaj! ordított a polgármester. Csúnya kutya, csúnya kutya, ereszd el a fülemet! Szólj rá, édes jó királyfi! A kutyusodra, hogy ereszd el a fülemet! Hiába szólok rá! feleltes Mafu. Ez egy minden tudó kutya. Mindenkit fülön fog, aki hazudik. Biztos hazudtál valamit, bácsi, ezért fogta meg a kutyánk a füledet. Mondj igazat, akkor elenged? Jaj, jaj, jaj, jaj! Siránkozott a polgármester. Megmondom az igazat! Jaj! Én csadtam ki mackó királyt az erdőből, jaj, jaj, jaj, meg a főbóc! Én vitettem el a mackó királyt, meg a tíz Mackót kedrencben! Jaj, jaj! – Hová? – kérdezte ki csurka. – Gyorsan mond meg hová, de az igazat mond, mert ha nem, a kutya leharapja a füledet. – Jaj, az állatkertbe! – nyögte ki a polgármester. – A fővárosi állatkertbe! Eladtam az állatkertnek mind a tizenegy mackót! – Mennyit kaptál értük? – kérdezte az okos mafu. – Tíz aranypénzt egy mackóért! – nyögdécselte a polgármester. – Az... – Az összesen száztíz aranypénz! – számolta ki gyorsan kicsurka. – Hol az a pénz? – Jaj, itt van a zsebemben! – sírdogált a polgármester. – Odadjam! Ide vele! – parancsolt rásmafu és hosszú nyakával áthajolt az asztal fölött. A polgármester a zsebébe nyúlt és kirakta az asztalra a pénztárcáját. Buksi ekkor eleresztette a polgármester fülét. Smafu gyorsan elvette a pénztárcát. Ezzel fogjuk kiváltani a mackókat az állatkertből, mondta kicsurkának. A bocsáss meg nekem, kedves királyfi! könyörgött a polgármester és zavarában meg akarta simogatni Smafu arcát. Smafu elkapta a fejét, de a sejem vége beleakadt a polgármester kezébe is letekeredett. Milyen nyakad van neked, királyfi? kérdezte a polgármester felesége hirtelen. Amilyen egy királyféhoz illik? Feleltes mafu. Minden királyfinak ilyen hosszú petyes nyaka van. Ha nem tudnátok, ugye kis hugom? Kicsurka bicentett. A bicentéstül a egy kicsit szétnyílt oldalt. És a te füled milyen? kérdezte a polgármester felesége, akinek gyanús volt ez a két gyerek. Hegyes, szőrös füled van, olyan, mint az űzek Gyerünk! kiáltott Smafú, és kiszaladt az ajtón. Kicsúrka meg, Buksi futott utána, leszaladtak a lépcsőn, ki a kapun az utcára. Fent kinyílt az ablak, és a polgármester torka szakadtából ordítozni kezdett. Fogják meg! Fogják meg, tolvajok, bablók, ellopták a pénzemet! Fogjátok meg őket, emberek! Az emberek futni kezdtek Smafúék után, de hiába! A két gyerek meg a kutya befordult egy sötét mellékutcába és úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el őket.